soos kyns na 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd, en jy is by die rechte plek ingeskakeld by Net Radio SA. Net Radio SA ons webwerf www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za So daar op die webwerf kan inbeweeg net om by daar te kyk sal u al die inlichting rondom ons radio kan kry, al die programme wat uitgesaai word, tye van uitsending, omroepers, hulle name en so meer. En dan uit die aard van die saak, vir my belangrik, ons archief, potgooi, podcast, so iemand enige tyd kan luister na enige van die programme wat reeds uitgesaai is, en dan op jou eie tyd daarna kan gaan luister. En dan op jou eie tyd rustig daarna kan gaan luister. Nou jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hier vanuit Eirene, die stad van vrede, Pretoria in die nieuwe Zuid-Afrika En van waar jy ook al inskakel is jy baie, baie welkom hoor die nou hier in Zuid-Afrika is en of jy daarboe uit die verre noorde van die noordelijke gedeelte daar in Rusland, Saratov is, my boete Pieter, en of jy bykie verder afsuit is, daar by die Arabiese werelde, en of jy hier in Suid-Afrika self by een van ons stede en dorpe is, jy is verskrikkelijk baie welkom hoor. Elkeen van julle wat die tyd uitgekoop het, weet ek, voel ampe lis om vir jou te sê, mooi so, dat jy aan dit aan jou eie siel wil doen om gevoed te word met die brood van die lewe dit is net altyd die groot voorrecht hoort om met jou te kan gesels en te weet eindelijk praat ek met jou gees want dit is die invalshoek van God dit is by ons geest daar waar ons wederbaar is want dit is waar dit geen weerstand vind ne rest van ons siel en lichaam is soms maar vijandig teen oor God en weerstaan hier die prikkels maar die mens is verskrikkelijk skerp en soos een spons absorbeer ons inner men, innerlijke mens, alles wat rondom Godse woord verkondig word, uit die aard van die zaak natuurlijk die waarheid, die onvervalste melk van die woord. So weer eens, baie welkom, en ek groet sommer net in een paar verskillende tale, in die Russische taal Strafutja en Privet, en daar vanuit die Arabiese wereld, daar waar Tania gewonek ingeskakel is, weet nie wie, wie is nog daar in nie, weet nie of uh, Linda dat ook ingeskakel is nie, as hy ingeskakel is daar van uit Dubai, by welkom jylle hoor. Salam, alikum, is een van die maniere om in Arabies te groet, en die ander een is Merkibaan, en nog een ander derde ene is al Allahan wa Salaan hang of in wat er gedeelte, wat er streek van daar die groote, groote Arabiese reik waar al die verskillende mense van arabië wat Arabies praat hulle self bevind en is vir ons groot missie daar want dit Ons weet daar is die Godsteems van die Islam wat daar verkondig word en ons wil graag in elkeen van hulle ook die waarheid verkondig namelijk God die enig vader, sien en heilige gees en sy goeie nies aan die ganse wereld, dis ook om Jezus ons na die ganse wereld toe gestuur het as sy missie gaan die hele wereld in En verkondig aan elke nasie Al die nasies Geen nasie uitgesluit nie Aan al die nasies En dan doop jylle en leer jylle Om alles te onderhou wat ek jylle geleer het En dis wat ons uit die aard van die zaak probeer doen Na die beste van ons vermoe En nou, ons bid ook As daar iemand is wat graag een gebedsversoek het, is jy altyd wel welkom om te sê ek het een oud student wat my gekontak het hy is ook een leraar hier in Saint-Jurie in Pretoria en hulle van en sy vrou of sy naam is Linda sy is nou terwijl ons bezig is om te praat, is sy in die theater vir operatie en hy het gevraat ons asblief vir haar ook sal intree, specifiek dan vir wonderbaarlike geneesing na die tyd. Jy weet, ons operatie is een ding, maar geneesing is nou een ander ding. En dis waarvoor ons uit die aard van die saak gaan bid, so as jy saam met my kan oot toemaak, hoofd te buig, en aanbidding voor die Heere Vader ons sê vir u baie dankie vir ons voorrechte as kinders van u om u naam te mag aanroep om te kan bid soos wat Jezus ons ook geleer het om te bid met u wete dat u luister Ons gebede word na ons beste wete opgevang en weer ook bakke dier engele en na die troon gedra. En een groot dankbaarheid dat ons mag bid en mag bid in Jezus' naam. Kom re ons in vir Linda wat nou in die operasietheater hier in Pretoria self bevind. As bid vir daar die medici wat na omzien. Elke persoon wat aan haar moet aandag gee, ons draal aan die op. Neem ook hulle gedagtes gevangen, elke argument in die kennis van God, breek ons af. Verklaar hulle gedagtes gehoorzaam aan die Heer Jezus. So net u wil daar ook sal geskiet. En ons bid vader dat daar die operatie succesvol sal wees maar ons bid ook voor die geneesing na die tyd dat sy ook Volkome sal genees, ons bid ook vir hulle as gesin dat jy hy hulle elkeen sal seen en sal vertroos en versterk en vir die voorrecht om dit te kan doen dank ons jy in Jesus' kostbare wonderlijke naam Amen My dank jy vir die feit dat jy saam gebid het ons groot waardering daarvoor Ek het een skrifgedeelte wat ek vanavond wil hanteer uit Roemeine, uit Roemeine hoofdstuk 8. Dit is een baie belangrike hoofdstuk, dit is een hoofdstuk, die 8ste hoofdstuk van Roemeine. Nou nie dat al die ander gedeeltes van Roemeine nie ook belangrijk is nie. Of dat enig ander boek in die bybel nie belangrijk is nie Alles baie belangrijk Maar vir my staan hierdie specifieke brief en hierdie hoofstuk Staan altyd vir my uit Op een of ander manier Raak hierdie skrifgedeelte my van die begin af dat ek hieruit gelees het en ek gaan nou nie die hele hoofdstuk lees nie uh, kom ons kyk of ons nie daar by vers de 22 kan begin nie. daar staan want ons weet dat die hele skipping te same sug en te same in barens noot is tot nou toe. Nou ons weet nou wat barens noot is, dit is die nood waarin een vrou haar self bevind, wanneer sy in kraam gaan, en daar die noot wat daar ontstaan, want eindelijk is elke vrou daar in levensgevaar vir so lang sy daar in kraam is. Ons weet dat daar by voorbeeld enige oomlik dan nierstuip ook in entree en ek was jare terug, sê so nou maar, in 19... Joh, ek 1970 rand geroep in die nacht na die derde vloer van die Florence Nightingale hospital waar in Heelbra waar die kraamsal gele was en ek moes daar gaan bloedtoetsen doen op die vrou wat bezig was om te kraam en al die dokters was baie baie bekommer daar rond om haar gestaan en nog voor ek met haar die bloedtoetsen rechtig klaar was toe die vrou al gesterf aan die sogenaamde neerstuip en toe ek daar sobre die deur uitstap te sien ek hier sit, want het is laat het was net na 12 van die dag sit die man en die pa sit daar in die gang op die bank sê ek dan so dankbaar blij, ek is nie die persoon wat nou hierdie slechte nie is, hulle moet kom oordraan. Maar hoe dit ook al sê, hierdie barensnoot van vers 22, moet net weer daar aan nou aandag hees, ek lees, want ons weet dat die hele skipping, die hele skipping, nou moet u weet wat die hele skipping is, is alles wat God geskip het, die hele skipping te same, sig, en te same in baringsnood, tot nou toe, die ganse skipping, sig oor die sonde val, wat plaasgevind het. Mensen, dit het een geweldige uitwerking gehad, daar die dag, Adam en Eva, ongehoorzaam was aan God, en aan die duivel gehoorzaam was, dat die hele skipping daaronder lei, die hele ganse skipping lei daaronder, jy moet byvoorbeeld by een by, by perske boom net staan, as jy nou daar die voorrecht het, om daar byvoorbeeld by een by by perske boom of een koosboom kan staan, wat nou vruchte dra en die vruchte is jy nou maar ruip, en jy kyk so na die vruchte en sommige van hulle is papvrot, ek het na baie as een by perske bome en by allerhande ander vruchte gestaan en dan kyk jy nou, hoe val die vruch hier by jou so net so, van die boom af papvrot, vol virums ek kan jou sê, dis nie hoe God dit geskep het nie, alles wat goed <coughs> maar die sonde val uit die, die geweldige negatieve effect op die hele ganse skipping so die hele skipping in baringsnood is terwille van ons dit is so alsof die hele skipping jammer voel vir die mens hier op die aarde want die ganse skipping weet hoe die mens bestaan het en hoe die skipping gelijk het alles perfect jy weet ons dat die mens ook destijds minstens duisend jaar oud geword het na die zondeval, ek nee? praat nou van na die zondeval en daar, van daar die tyd af het die tyd al hoe korter en korter en korter totdat ons die vandag min of meer weet, 70 jaar, dit 72, 73 dit is al een hoge ouderdom en as jy daar tyd nog leef dan is dit omdat jy baie sterk is en klomp genade oor jou uitgestort is so die ganse skipping voel vir ons jammer en kyk hoe ons sukkel om een bestaan te voer want is het totale geveg van die mens net om te oorleef, net om te bestaan. Mensen, dit is vreselik, dit is om te gaan kyk hier in ons omgeving, waar daar plakkerskampen is waar mense in absolute haaglike omstandighede moet leef en probeer om bestaan te voer. en ek weet, dit is moeilik, dit is moeilik as een mens moet probeer om te help van waar gaan jy nou help, wat gaan jy nou hoe gaan jy dit nou doen maar ek denk toch ek wil so een poging anwend hiervan uit net Radio SA om te kyk of een mens nie maar toch net al gaan raak jy net een persoon sy leven aan net met een brood of Dit wat die mens nou kan bekostig om te gaan gee en om nou contact te hou met die persoon te kyk hoe een mens die levensomstandighere van sê net bijvoorbeeld een mens te verbeter. Want weet jy, Jesus sê vir ons, een dag gaan hy vir ons dankie sê daarvoor. En dan gaan hy nog die woorde gebruik om te sê, dankie dat jy my iets te eten gegeet, ook honger was. En so meer. En dan mense sy verbaasde vraag, jyre nou, wanner was jy honger, dat ons vir jy iets gegeet? To sê hy wel, so ver dit gedoen het, aan die geringste van een van hierdie broeders van my, nou die abysisters aangesluit, het jy dit aan my gedoen? Want om te gee, mense om om te denk in die skeping, denk net die zo, die hele ganse skeping is in baringsnoot. Mense om in baringsnood te wees, beteken dat jy pijn ervaar. Baringsnoot is nie grap nie. Dis pijn, dis een geweldige benauwdheid. En denk nou net aan, dat die hele ganse skeping benauwd voel oor my en jou nou wat nou van ons nou teenoord ander mense, moet ons nie ook so voel nie moet ons nie ook in baringsnood moet ons ook nie benauwd voel en ek weet mense, ek weet mense kan nie, maar net na iemand toe gaan en vir mense gaan geld gee nie, want die weet nie wat die mense met die geld gaan doen, die het geen idee nie maar op een gecontroleerde manier kan die mense dit toch doen Een verantwoordelike manier om die geest van die Heere te vraag Om vir ons te help En as jy nou bijvoorbeeld dit op jou hart As die Heere dit nou vanavond op jou hart druk En jy denk Dat ek moet Ergens na een van hierdie plakkerskampen toe gaan En namens Net Radio SA dit gaan doen En dan terugvoer te gee Dan sal ek het doen Moet my nie dood, gewoon tyd uitkoop En tyd maak daarvoor Want mense sê nou maar ek en jy het Naar jy selfs situasie gesit het so ons nie dankbaar gewees het As iemand na die, die tyd uitgekoop het Om vir ons te help nie Ek is oortuig daarvan jy sal saam stem Maar goed, kom ons gaan net een bykie aan Ons weet dat die hele skipping Tesame sig en tesame In baringsnotes tot nou toe En nie alleen Dit nie Maar ons ook, wat die eerste van die gees het, en ek gaan die, die versie eerst la lees en dan verduidelik vir jou, maar luister mooi daarna, omdat het is die hele skepping wat sig in een baringsnoot is, en nie alleen dit nie, maar ons wat die eerste van die gees het, en dit gaan ek nou vir jou verduidelik as ek eerst die vers la gelees het, wat die, die eerste van die gees ons sig ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. En ek wil jy met my daarna luister, moet, ek hoop jy, as jy luister, dat jy miskien later gaan lees self en nou maar kyk wat daar staan, So en nie alleen dan nou die skeping wat sig nie, maar ons self ook, ons mense, wat een mense, wat die eerstelinge van die gees het, ek wil dit vir jou verduidelik, die eerstelinge van die gees, mense weet jy daar in Israel het die Heere begin met so'n eerste linge offer, en een feest dan ook gehad, en steeds nog het van die Nou wat is eerstelinge? Eerstelinge is, want kom ons sê, jy het een morgrond en jy het een koring daarop gesaai. En nou is daar een, een deel van die koring wat al klaar gereed is dat jy dit kan oes. Maar nou wacht jy gewoon tot alles nou helemaal ruip is voor die oes in die aard van die saak. Maar God het gevra dat die mens dan die eerste ling, die wat eerste ruip geword het, dat jy dit aan hom sal offer. En dit het dan beteken, dat God die rest van jou oes sal verseker. Kan jy die begrip versekering, jy verstaan dit. Dat mense neem versekering op hulle oes uit Ek so boer nou geken Wat versekering uitgeneem het So dat as daar nou iets ergens verkeerd so gaan Dan dra hulle nou die risiko En dan sal hulle jou betaal Dit wat jy dan so ingekry het En miskien sê nou maar die rehaalskade Wat sy skade nou ook al Wat ook al in daar polis nou beskryf is Is die oes so verseker Maar in die tyd van die bybel het die versekering nie so gewerk nie. God het jou oes vir jou verseker As jy die eerste aan hom so offer En dit beteken dan dat die res So daar is eersteling en dan die res Net soos wat Jezus die eersteling is wat opgestaan het Want hy is die lichaam nie? Die lichaam En hy is die hoof van die lichaam Dus hoe kom jylle kerk die lichaam van Christus is Maar toe Jezus opstaan Toe verzeker hy daarmee die opstanding van die res van die kerk Is die wonderlik nie Sla verzeker As jy in Christus is, as jy hom aangeneem het as verlosser en zaligmaker, is jy deel van die lichaam van Christus en dan is jou opstanding verseker. Is dit nie lekker nie? Dis verseker. Nou goed, kom ons kyk nou weer daar. Maar dit is een interessante, bes, baie, baie, baie belangrike begrip, hier eerste link en nie elkeen, en nie alleen dit nie, want ons sê dat die hele skipping is in baringsnood, maar nie alleen dit nie, maar ons self wat die eersteling van die geest het, wat is die eersteling van die geest? Omdou as ons wederbaar is, dan ontvang ons Godse gees Maar om ons is dan nog nie bevatlik, vir die totale gees van God nie. Want ons moet jylle en al en totaal en al door die geest van God deurdrongen word. God moet op ons jylle bestaan a greep kry. En dit vat my tyk want ons moet oorgee. Ons moet elke dag besig wees om al hoe meer en al hoe meer oor te gee. Maar ons het al reeds die eersteling nou. Ons weet dat die skrif ook praat van die onderpand. Ons het die Heilige Gees as onderpand ontvangt. Nou, een onderpand moet ons manuit verstaan, soos die mense destijds gekleed was met een boekleed en een onderkleed. Dat is hoe mense destijds aangetrek het. Boekleed en een onderkleed. Geboonlik is dat gaan slaap het en die onderkleed geslaap en die boekleed nou uitgetrek het en dan die volgende ochtend maar weer die boekleed aangetrek Maar is nou interessante ding, as jy bijvoorbeeld ergens iets gaan koop het En jy het nou nie al die geld om te betaal nie, of jy het omtrent niks om te betaal nie Dis waar ons jylle toestelsel vandaan kom Dan kon jy jou onderkleed uittrek En nou vir die persoon gee, want eindelijk was dit een skande dat jy sonder onderkleed rondloop. En amal het dit geweet, as jy, as dis jou onderkleed gegee het, as het die pose toe, dan gaan jy, so gau as moendlik, vir die persoon, die rest van die goed goedkom gee, wat jou skuld, so dat jy jou onderkleed kan terugkry. Dis wat God gedoen het, dan ons, die heilige gees gegee as 'n onderkleed as 'n deposito toe as 'n belofte dat ons die res gaan kry mens dit is so wonderlik man dit is dis absoluut wonderlik om te dink dat god so wonderlik met ons werk so lief is vir ons so alles doen wat hy kan vir ons. Hy klaar vir ons ook in die pose toe betaal ten aansien van die heilige gees om ten volle met die gees van God dier dronge te kan wees. Kom ons lees verder. ons zich self afwachting voor die anneming tot kinders, namelijk die verlossing van die lichaam. Sien, baie mense is van die mening dat jy klaar totaal en al verlos is. Baie mense dink so, dit is oor oorlik, die koppe werk, dit die theologie ongelukkig, soos wat dit soms aan mense verduidelik word as dit so was, dan sal so hierdie sinniekie, wat hier staan, nie sin maak nie. Die totale, die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam, dit is iets wat in die toekomst leed, is een afwachting, in vers 24 verduidelijkheid, sy sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Ek het vir jou sin as ons nou klaar totaal en al verlos is in ons lichaam hoekom sal ons dan nog hoop daar op? dan is dit ons nou klaar gedoen maar as ons hoop wat ons nie sien nie dan wacht ons daarop met volharding En dit is ook om ons nie ophou nie We never quit Ons beur voort Met volharding En so Kom ook die gees ons Swakere so te help Want ons weet nie Reg wat ons moet bid nie Maar die gees Selfdree vir ons met onuitsprekelike sichtinge. Net soos die baringsnoot, na die sichtinge, so is god Godse gees bezig om vir ons in te tree met onuitsprekelike sichtinge. Hoekom onuitsprekelike, mense Pauluske en Douwe is weggeraap tot in die paradies in die derde jimmel, en daar het hy dinge gesien wat hy nie oor kon praat, die onuitspreklik daar is seker goed wat hy gesien het wat oor hy nie mag praat nie, nie kan praat, hy het ook lang van die woorde daarvoor en hy sal onthou dat die duivel toegelaat is een engel van die duivel om om te slaan oor die vuist in die gezicht, so dat hy my so verhef oor daar die gezicht neem maar ons laat dit nou ees daar ons so is nou ees bezig om te kyk hoe die gees van God ons swakjede te hulp kom, daar maar ons nie kan nie swakjede, ons kan nie ons is allemaal swakjede ons is allemaal net swakjede, verskillende plek en verskillende areas van ons leven en so meer en die gees van die Heere kom ons swakjede te help want ons weet nie is reg hoe om te bid nie ons, ons bid maar die geest van die Heere kom ons swak kere te help. En dis waar daar ook soms die bid in die geest na voore kom, ons nie, want ons nie weet nie, dit is dan die geest van die Heere, wat eindelijk direct dan met God die Vader praat. Met onuitsprekelike sigtinge. En hy van die harte door soek, want ons is op pad om ons hart aan God toe te waai en vir hom te vraag om ons hart van goud te gee om vir ons te help dat wat ons ook al doen aanvaarbaar by God sal wees dat het Godse liefde sal wees dat alles wat ek doen geboore sal wees uit Godse liefde, nie my liefde, nie die soort mense liefde wat ons heet, nie Godse liefde, Agape, Racham, daar die soort van, van liefde wat uit God geboore is, so ons nie met geheim agendas en sylke nonsens werk nie, maar open bloot voor die aangezicht van die Heere sal wees, en ook open bloot voor mekaar sal wees en om dit te kan doen tree die gees van die Here vir my in en hy wil die harte deursoek weet wat die bedoeling van die gees is ek wil jy met mooi hierna luister hy wil die harte deursoek god die vader wat ons hart deursoek hy weet wat die bedoeling van die gees is Maar die geest treed nou vir ons in, ons is nou bezig om ons toe te wei aan die Heere, aan God, en ons vraag vir die Heere, dat as daar dinge in ons harte is, wat nie daar moet wees nie, dat hy ons daarmee sal help, en dan, omdat ons nie rechtig weet hoe om dit te, te bid nie, dan treed die gees van God vir ons in, in daar die oomblikke. en hy wat die bedoelingen van die hart ken, hy van die hart doorsoek, weet wat die bedoeling van die geest is, want Godse geest is nou hier direct in contact met God die Vader, nie? Vader, Seen en Heilige Gees en terwyl God my hart doorsoek, treed die gees in vir my, en God weet wat die gees bedoel, want as moes nou nie, verdeeltijd tussen die vader en die zoon en die geest, en al drie van die persoene van die goddelike drie eenheid stem met mekaar oor een, en stem met mekaar saam. Ek en jy mag sekere goed sê wat ons nie is bedoel nie, of ons het nie woorde nie, ons weet nie hoe moet ons eindelijk met die heren die goed uitpraat nie, maar die gees van die heren, wat van my intree met onuitsprekelijke sachtinge, praat so met direct met die vader en sê vir hom wat ek eindelijk bedoel omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiligis intree, halleluja loof die Heere dis wat halleluja beteken loof die Heere want hy het Betree oor eenkomstig die wil van God, vir die heiliges is, wens, wie is is? Dis ek en jy wat Jezus aangeneem het. Het ons nou een heilu om die kop? Nee. Heilig beteken jy is afgesonder vir God, jy behoort nie meer aan die wereld nie. Jou burgerskap is nie meer hier nie. Jou burgerskap is in die jammel, jy is kind van God. Daarom is jy heilige, so jy hoef jy te wacht Eendag, dat die paus Jou as heilige moet verklaar nie Ek kan jou sommer nou hier So dadelijk verklaar as heilige Met respect hou en achting Gesee en nederigheid Hy tree in vir die heilige Wat die heiliges die mense wat die Rooms, die die Roomsse kerkse paus As heilige is, verklaar is nie Jy wat dier Godse woord As heilige verklaar word omdat jy Jezus aangeneem het, daarom is jy heilig. Dit die wonderlik he? En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, mooi luister, en ons weet, dat vir hulle, wat God lief het, as jy vir God lief is, as jy om lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Al lyk het nie so nie, kom ons vat vir Paulus, gaan kyk na sy sendingreise, lees die die boekhandelinge, gaan kyk na al die elendes, as ek die woord kan gebruik, wat omgetref het, al die beproevinge wat aan hy omsel bevind het, meeste van sy tyd in die tronk, Honger, naak En so meer, verskillende van die, die dinge Maar alles, ten goede Wanneer ons later ook weer bykie kyk na The release of the spirit En ons kyk wat plaas vind, En hoe gebeur dit Dat my Gees na vore kom En my siel en lichaam bykie kan terugstaan Soms neem dit beproevinge Voordat dit kan plaasvind Klomp beproevinge Haar jy soms een benauwdheid in jouself bevind En God weet van jou benauwdhede hoor En ek wil ook vir jou sê As jy benauwd is sê maar vir my daarvan Ek saam jou kan bid Wat jou beproeving ook al mag wees Gebruik mag gebruik van die geleentheid, dat ek saam jou, ek gaan dan nie openbaar vir jou bid, dit is, as jy dit nie so verkies en vraag nie, maar as som in my binnenkamers ek vir jou bid, kan nie vir jou bid, as ek nie weet nie, maar as jy dier beproevingen gaan, en daar is een benauwdheid wat van jou besit neem, dat is nie skanne nie, Jesus was tot die dood toe benauwd, maar God weet van ons, en die geest van die Heere weet vir ons, hy spreek tot God die Vader namens ons, hy tree in vir ons. Alles ten goede, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, en nou wil ek, en moet mooi kyk, wat dit beteken om na sy voorneme geroep te wees soos jy die 28 ste vers na nou kyk en jy sien alles ten goede wat vir jou sal meewerk vir wie vir hulle wat na sy voorneme geroep is en nou gaan Paulus dit vir jou verduidelik hoe jy na sy voorneme geroep is vers 29 want die wat hy van tevore geken het die het ook van tevore verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy soon so hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders Sien, Jezus is ons oudste broer in ons word aan hom gelijkvormig want dit is voor die grondlegging van die wereld af al bepaal Dat Jezus' broers en sisters gaan net soos hy wees Ons gaan gelijkvormig wees aan hom Want ons is van tevore verordeneer Mense, jy krij nie sterker woord omtrent in die wet Wanneer iets verordeneer is nie Jy had al gehoor van ordinanties Hierdie is baie, baie, baie sterk God bepaalde dinge. God het bepaal dat ek en jy gelijkvormig sal wees aan sy soon. En ons is voor die tyd verordeneer. Goed, so kom ons kyk net weer. Die wat hy van tevore geken het, het hy jou van tevore geken? Wel ek sal so nou nie weet nie maar ek weet dat die Heere vir Jeremia geken het, voordat hy hom in die moederskoot begin maak het, het hy hom geken. To die Heere sê, sy skape luister na sy stem. En sal die stem van die vreemde nooit volg nie. En die wat hy van te tevore verordeneer het, is so bepaal, preordeind in die Engels Die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep So my liewe boete en so sies jy, jy nou vanavond weet, God het jou geroep, waar hy een geroep, geroep na die koninkryk toe en jy kan nie in die koninkryk ingaan as jy nie wederbaar is nie, jy kan ook nie ingaan as jy nie door Jezus gaan nie, nee, jy sal dit mys onthou, die wat hy geroep het, die het hy ook gerechtverdig, God rechtverdig jou, nou jy kan jou self nie rechtverdig nie, daar is geen manier nie, Sommige mense probeer om hulle self te rechtvaardig. Jy doen allerhande goed en dan probeer jy om dit te rechtvaardig. Jy kan dit nie doen nie. God moet jou rechtvaardig. Die wat hy geroep het, het hy ook gerechtvaardig. En die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik mense, dit is jou verheerlikte lichaam wat die ene gaan kry hier is die klompstappe van God wat bezig is om in een mens te werk en elkeen van hierdie dinge doen God self kom ons lees dit nou net weer vir jou die wat hy van tevore voor jy nog gebore is, voordat jy nog en jou moederse skoot gevorm is, voor dit nog, het hy bepaal, het hy verordeneer, het hy jou toekomst verzeker. En as hy jou verordeneer het, het hy jou ook geroep, God roep jou. En as hy nou vanavond besef, dat die Heere jou roep nou nie soos wat sommige mense nou denk om in die voltydse bediening te staan, nee God roep jou na sy koninkryk toe om deel te wees van sy koninkryk en die deur waar deur mens gaan is Jezus, jy aanvaar hom, daar is nie iemand anders wat jy kan aanvaar nie, jy anvaar Jezus Christus, die Seun van God, as geen ander naam gegeef waar deur mens gered kan word as die naam Jezus Christus en die wat hy geroep het het hy ook gerechtverdig die oomlik as jy antwoord en jy stap deur daar die poort, mense dan moet die tempelmodel nou vir jou skielik na vore kom en Jezus het gesê hierdie, hierdie tempel breek het af binnen drie daar rig ek het op so dit is sy lichaam ek en jy moet in Christus wees as iemand in Christus is en niewe skipsel die ouding het verbygegaan gegaan kijk het alsniet geworden, maar jy stap door by die voorhangsel en jy word dier die geest van die Heere aan die ene kant is die kandelaar wat die gees is aan die andere kant is het die brood wat Jezus is en is die Vader wat jou trek wauw, wat wonderig mense hoe God al hier die dinge van ons doen hy verklaar jou rechtverdig niemand kan dit anders doen nie Jy moet jy self nie rechtvaardig probeer vertlaar nie, wat God het doen. En die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Daarom lees ek somma net vir jou vinnige vers net ondertoe, verse 33 wie sal beskuldiging inbring tegen die uitverkorenis van God God is dit wat rechtverdig maak wie is dit wat veroordeel Christus is dit wat gesterf het ja, meer nog wat ook opgewek is wat ook aan die rechterhand van God is wat ook vir ons intree, sê nie al die persoene van die goddelike drie, en hy tree vir ons in. Mense, daarom, as God vir ons is, wie kan tegen ons wees? As God die Vader vir ons intree, en ons harte deersoek, en die Heilige gees tree in vir my, met onuitsprekelike sichtinge, en Jezus wat aan die rechterhand van die vader sit drieën in vir my as God drieënig vir jou is jy kan teen jou wees nie, ja, niemand nie, maak nie saak of iemand dan probeer om teen jou te wees nie, gaan nie werk nie as God vir ons is wie kan tegen ons wees vers 31 as God vir ons is, God drie enig Pader Seen en Heilige Gees vir ons is nou my moet eens asie, dan moet ons ingaan dan moet ons ingaan daar achter die voorhangsel soos wat die Hebraeer briefskryver vir ons sê, ons kan nie bly staan daar by die eerste beginsels van die fondatie wat geleef word nie ons moet voortgaan tot by die volmaakte Ons moet daar achter die voorhangsel in. Daar waar Jezus as voorloper ingestap het, daar waar die Heilige Gees met onuitsprekelijke sigtange vir my intreed terwijl ek daar instap, want ek kan nie my eigen krachte doen nie. En die Vader wat die harte deersoek, is in ooreenstemming met die Gees wat vir ons intreed daar, want ons weet nie wat om te bid nie, ons weet nie om vir die Heere te vraag nie, maar die gees tree vir ons in, die Vader deersoek, ja, en oortuig ons, en dan is dit die gees van God, wat vir ons intree daar met onuitsprekelijke sichtinge, en dan sien ons ons oudste broer Jezus voor ons, want ons volg om, Daarom gaan iemand beskuldigings inbring Tegen jou nie, hulle gaan het probeer Die duivel gaan het probeer doen Hy gaan jou probeer aanvat en so meer Maar vers 32 Hy wat selfs sy eie soon nie gespaar het nie Maar om vir ons allemaal oorgegeet Hoe sal hy nie saam met hom Ook alles genadiglik vir ons ken knie Sy zoon net alles betaal. Hoekom sal hy ons nie nou alles, want hy het vir ons die onderpand gegee. Hoekom sal hy nie vir ons die rest, alles gee wat ons nog moet kry nie. Hy gaan alles vir ons gee. Maar dan moet ons net daar in. Daar waar die geest vir my intree, waar Jezus as, voorloper ingestap het en waar die vader my hart teersoek. En dan kan iemand enige beskuldiging tegen my inbrang nie. Want hier is God drie enig wat vir my is. En als God vir my is, vraag Paulus, wie kan tegen my weer? So, dit is nie altyd so makklik nie. Ons weet, Jezus ook was benauwd en hy was benauwd tot die dood en hy was so benauwd dat hy sy disciples saamgevat het, die slondou, en drie van sy binnenkringlede, Petrus en Johannes en Jacobus, geneem bykie verder saam met hom, dat hulle saam met hom kan bid en hulle het toen daar nie saam met hom gebid nie, Daarom het hy verlig gesê, ek was tot die dood toe benauwd Tot die dood toe benauwd En julle kon nie een uur saam met my waak nie Sal ek en jy nie by mekaar staan In ons tuie nie Hierdie moeilike tuie waarin ons ons nou bevind En vir mekaar intree En mekaar bemoedig Want ek sal dit vir jou van hierdie kant af doen Maar ek dink ons moet ons harte een bykie oopmaken die ek ons harte leer ken en kan kyk hoe ons omgee. En om daar my voorstel wat ek vir jou gemaakt het, ek wil het tasbaar maak so ons met tasbare dinge kan werk en dit aan ons lijf kan voel soos wat Jezus dit aan sy lijf moes voel om te gee, had hy het omself gegeet. En baie dankie dat jy geluister het vanavond En ek bid vir jou dat die Heere sy sieninge met jou sal wees Dat jy in die rest van die aand in sy teenwoordigheid sal wees Dat jy dit sal voel en ervaar En dat jy een rustige nachtrus ook sal hee Dat jy rechtig Godse rust sal ervaar Vrede. En as daar versoeken is, is met wat, jy met my, wat jy met my wil deel, doen het graag, uh, asjeblief. Een van die meneer is op die kletskamer, maar ander meneer is om my sommer net een WhatsApp by te stuur, by 0795 34 64 87 net so makkelijk as dit. 0795 34 64 87, en ek bid graag saam met jou. En groete Jood is hieruit van af Suid-Afrika, Pretoria, Eirene met shalom, shalom liga, vrede vir jou. Totdat ek jou weersien, TV, morgen aand, die selwe tyd. tomorrow brings in a world where few hearts survive And all I know is the way I feel And if it's real I'm gonna keep it alive But the road is long there are mountains in our way, but we'll climb the stairs every day. Lord, lifts us